СТРАСБУР-2004 Переліт зі Львова до Франкфурта через Варшаву Переїзд автобусом від Литовища у Франкфурті до вокзалу у Страсбурі 14 грудня, пізній вечір Мій наплечник перев'язаний помаранчевою стрічкою Але ніхто не зустрів Європейський парламент не вислав по мене жодної гостеси З неба сипунуло снігом Дивина в цих краях. Арабський таксист, якому я подав папірець із адресою начебто готелю, що його на тій набережній над річкою Іль, просто не виявилось. А натомість якийсь прогулянковий пароплав із чеською командою. Якось раптово ми з арабом здогадалися, що він і мав стати моїм готелем, той пароплав. Припускаю, що моя каюта розташовувалася якраз над машинним відділенням. Заснути я, здається, так і не зміг. Двигуни працювали повну, каюта вся вібрувала, однак це краще, ніж якби вони пускали російську попсу, а таки пускали вранці за сніданком. Іноді здавалося, що ми відчалили і вже давно йдемо фарватором Райну кудись на північ, до Північного моря. Це було б чудово, якби не виступ у Європейському парламенті, на який неможливо було спізнитись, а ще ж мусилося знайти всі ті орієнтири, що з них, як і в середні віки, найпомітніший собор Богоматері Нотр-Дам де Страсбур. Після нього слід було б вийти на Кемюленайм, а відтак уже, хух, врятований на Рю-Дю-Леван, що плавно переходила б у Рю-Люсіен-Февр, і врешті зайти з правильного входу і подолати металошукачі, охорону, ніби я насправді смертник-бомбіст із проклятої країни, а до вибуху моєї таємної бомби лишається менше п'яти хвилин. 15 грудня вранці я не смів запізнитися, бо від цього залежала доля революції. Не смійтеся і не свистіть. У той момент це так і було. Бо то був не момент, а моментум. А я тут ні при чому. Я лиш його випадкове знаряддя. Тож воно, моментум, намагалося говорити крізь мене. Отож у своєму наплечнику, перев'язаному помаранчевою стрічкою, я ніс кілька речень, звернених до «тепер свистіть і смійтеся» до Європи. Тож, поки я йшов уранці містом Страсбуром, усіма тими ледь засніженими набережними і площами між Чеським пароплавом та Європейським парламентом, я подумки ще раз укладав докупи і перевіряв на густоту звучання ті слова і речення. Шановні пані і панове! Драма, що діється нині в Україні, аж ніяк не вкладається в жодну із заздалегідь заготовлених для неї політтехнологічних моделей. Бо відбувається передусім універсальна історична драма – зіткнення між суспільством, яке у значній і до того ж найактивнішій, найсвідомішій, найосвіченішій своїй частині хоче демократії, достатку, правової держави та владою, яка всіма силами намагається врятувати авторитарну форму правління. Тобто за найвищим рахунком це вкотре поставлене запитання – чи можлива демократія? Тобто, якщо це запитання спробувати поділити на глибинніші його складові, чи можливо розірвати порочне коло? Чи можливо врятувати прокляту країну – чи можливе втілення людських сподівань? Чи можлива перемога добра над злом? Усе інше, те, що на поверхні, але не таке суттєве. Це політичні технології, гра на мовних, релігійних, ментальних відмінностях, рука Москви, російський геополітичний проєкт, суть якого в альтернативі – відверто сформульовані найвищими державними достойниками нашого великого північно-східного сусіда або розкол, або громадянська війна. Попри елегантність формулювання, я вірю в те, що ми не дамо авторам цього проєкту ні першого, ні другого задоволення. Стільки дезінформації, назвемо її менш парламентські, прихні, стільки залякувань, фізичних розправ, моральних тортур та іншого діоксину, скільки звалилося на українське суспільство до і під час цієї виборної кампанії, це безпрецедентний драматичний досвід, що заслуговує окремої книги пам'яті з десятків тисяч сторінок, де буде зафіксовано назавжди кожен громадянський вчинок, кожен невидимий світовий жест – Незліченних малих українців, які подібно до малих угорців 1956-го, малих чехів 1968-го, чи малих поляків 1980-го, піднялися на захист власної гідності. Року 2004-го в Україні сталося диво. Суспільство, яке упродовж цілого десятиліття здавалося млявим, пасивним, і роз'єднаним. Раптом спромоглося на консолідований, ненасильницький і красивий виступ. Малі українці виявилися значно більшими, ніж про них думала їхня і не тільки їхня влада. Банальній геополітиці. Вони протиставили свою креативну геопоетику Помаранчева поетика є вельми активним аргументом проти тієї зони сірості, в яку понад десятиліття намагалися затягнути Україну її малокомпетентні і малосимпатичні керівники. Їм ішлося про країну нецікаву, позбавлену власного обличчя невидиму світові. Вони конструювали її собі підстать відповідно до власних сірих фізій і таємних потреб. Помаранчевий став кольором прориву всіх можливих блокад, кольором вибуху людського в людях. Упродовж 16 днів активного спротиву Майдан Незалежності в Києві явив собою перемогу людського над владною технологією. Це також перемога Європи як етичної вартості. Мій польський приятель Анджей Стасюк пише про це у своєму чудовому есеї так. Саме в Києві точиться боротьба за підставові європейські вартості, що їх на Заході сприймають як щось само собою зрозуміле, щось дане раз і назавжди. Анджей Стасюк назвав свій есей «Європа, ти стала більшою? Мої фантазії не знають меж». Я маю тисячу проєктів і тисячу друзів, з якими ці проекти можна було б утілювати в реальні справи. Ми зробимо, сподіваюся, з вашою допомогою, безліч кроків до взаємного зближення, щоб денонсувати той санітарний кордон, котрий нині ділить одну Європу від іншої. Моя Європа, так називається наша спільна з Анджеєм Стасюком, поетографічна книжка. На завершення дозвольте мені ще одну поетографічну метафору. Вона випливає безпосередньо з розглядання географічних мап. Усі вони демонструють нам одне й те саме. В Україні немає ані краплі води, яка б не належала Атлантичному басейну. Це означає, що вона всіма артеріями і капілярами Пришита саме до Європи. Отакими словами збиралося того ранку промовити з мене моментум. А тепер, коли я перечитую ті слова, мені насправді хочеться лише одного. Ні, не стискати кулаки і не грати вилицями, і навіть не плакати від безнадії та безсилля. Мені хочеться вічно йти ледь припорошеними дивним снігом набережними і площами міста Страсбура. Просто йти, ніколи не доходячи до високої цілі з її металошукачами і охоронцями. Просто вічно йти, щоб те приголомшливе переповнення майбутнім не минало ніколи, і щоб час від часу всередині тієї вічності Захоплено повторювати. Господи, як я тобі дякую за це життя.